Книга третя, розділ 17. «Вранці я лечу до Лондона, Говард. Що трапилося? Лорд Макінтош запрошує поглянути на об'єкт, який хоче придбати. Йдеться про партнерство». Брайан Макінтош мав славу у Великій Британії, одного з найбільш заможніх експертів з нерухомості. «У котрій годині нам потрібно бути в аеропорту?» – спитав Келлер. «Я вирішила мандрувати одна». «Ось як». «Залишишся тут, за мене», – він охоче кивнув. «Добре. Ні про що не турбуйся». І не збиралася. «Я знаю, на кого я розраховую». Переліт до Лондона пройшов без жодних перешкод. Колеса шасі, зареєстрованого на приватному особу Боїнга 727, м'яко торкнулися посадкової смуги. Тоді Лара ще не знала, на порозі яких змін незабаром виявиться її життя. У холі готелю Кларі Джес її привітав керуючий Рональд Джонс. «Для мене величезне задоволення знову бачити вас тут, міс Камерон. Дозвольте вас провести до номера. Так, вам залишили кілька повідомлень. Їх виявилося майже два десятки. Обстановка номера «Люкс» вражала стриманою розкішю. У двох вазах китайської порцеляни стояли квіти. Від Брайана Макінтоша та Пола Мартіна. На столі пляшка шампанського та легкий сніданок, накритий за особливим розпорядженням Рональда Джонса. Не встигла Лара переступити через поріг, як дав себе знати телефон. Дзвонили зі штатів, причому без хоча б хвилинної перерви. Архітектор збирається уточнити деякі деталі, це обійдеться, затримується постачання цементу. Перший національний банк готовий брати участь у нашій новій угоді. Мер Сан-Франциско хоче знати, чи не погодитися взяти участь. Устаткування ванних кімнат. Погана погода. Ми вибиваємося з графіка. Кожне питання вимагало вжиття заходів. І покінчивши з відповідями, Лара відчула, як на неї навалюється втома. Вона хлюпнула в келих ковток шампанського і сіла на широке підвіконня, щоб спостерігати за тим, як біля портика готелю виходять із Роллс-Ройсів та Бентлі постояльці. Несміливе дівчинсько з Глейс-Бей пройшло довгий шлях, татко. Наступного ранку Лара разом із Брайаном Макінтошем поїхала оглядати ділянку. Дві квадратні милі вздовж берега річки – забудовані похилими хатками і довгими бараками складів. «Кабінет міністрів обіцяв надати нам значні податкові пільги», – сказав Брайан. «По суті, тут має вирости нове місто». «І все ж я хотіла б подумати», – відповіла Лара, хоча рішення було вже нею ухвалено. «До речі, у мене із собою два квитки на концерт. Дружина проведе вечір у клубі. Як ви ставитеся до класичної музики? Лара мала дуже невиразне уявлення про те, що це таке. Обожнюю. Філіп Адлер гратиме Рахманінова. Брайан, вичікуючи, подивився на супутницю, але ім'я піаніста ні про що їй не говорило. Чудово. Отже, домовились. А потім повечерюємо у скотс. Я заїду по вас близько семи. «Чому я погодилася?» – подумала Лара. Вечер прирікав на безвихідь. Набагато приємніше було б витягнутися у гарячій, у гарячій ванні. А втім, яка різниця? – вранці повернувся до Нью-Йорка. Королівський фестивальний зал був повністю заповнений справжніми поціновувачами музики. На джентльменах смокінги та крахмальні маніжки, пані – у суворих вечірніх сукнях. Перечуваючи витончену насолоду, публіка тихо перемовлялася. Макінтош купив у рознощика дві програми, допоміг Ларі опуститися в крісло, сів сам. Вона розгорнула складений удвічі аркуш цупкого паперу, пробігла поглядом по рядках. Лондонський філармонічний оркестр «Рахманінов» Третій концерт для фортепіано «Домінор», опус номер 30. Партію біля рояля виконує Філіп Адлер. Не забути зателефонувати до Говарду, сказала собі Лара. Нехай ще раз обрахує ділянку на п'ятій авеню. Промені софітів впали на посід диригента. Почулися оплески, але це ані трохи не відвернуло Лару від її думок. «Підрядник у Бостоні надто неповороткий, Потрібний якийсь символ. Гавард пообіцяє йому премію. Новий сплеск овацій і на круглий січик біля рояля опустився одягнений у фраг чоловік. Диригент змахнув паличкою. По залі повільно попливли перші акорди. Встежити за тонкими пальцями Філіпа Адлера, що пурхали по клавішах, було неможливо. Жінка, що сиділа за спиною Лари, з Техаскою доганою прошепотіла. Фантастика, Агнесе, хіба ні? Лара ледь не озирнулася. Угода в Лондоні, повста витівка, чи не той район міста? Хто захоче там жити? Місце, розташування, позиція. Згадався останній із запропонованих їй проєктів неподалік площі Колумба. Ось це зовсім інша справа. Ззаду знову почувся гучний шепіт. Вираз його обличчя. Він неповторний. Геній. Лара спробувала зосередитись. Витрати на квадратний фут корисної площі становитимуть щось близько 400 доларів. Якщо 150 мільйонів обійдеться будівництво, 125 земля, то загальний кошторис – «Боже святий!» – вигукнули за спиною. Терпіння Лари виснажувалася. «Чарівник! Чарівник!» З оркестрової ями по залі рознісся потужний дріб барабана. Темп музики прискорився, вступили скрипки. Жінка ззаду втрачала над собою всякий контроль. «Ти тільки послухай!» «Залегро?» «Укрещендо!» «Ні, я не можу!» Лара стиснула зуби. З мінімальним покриттям витрат все має бути нормально. Кредитна ставка в 10% дасть 35 мільйонів, плюс 10 мільйонів на витрати на утримання будівлі. Повітря здавалося тремтіло від потужних акордів. Несподівано музика обірвалася, в залі на секунду запанувала мертва тиша, а потім публіка схопилася, гримнули крики Браво! Браво! Чоловіку-фраку відважував поклони. Лара навіть не підвела голови. За податок на прибуток у 6% можна розраховувати на 58 мільйонів. «Віртуоз, чи не так?» – тихо промовив Брайан Маккентош. «О, так!» – приховуючи досаду. «Знову їй завадили!» – погодилася Лара. «Давайте пройдемо за сену, запропонував їй супутник. «Філіп, мій друг!» Чесно кажучи, я, Брайан узяв її під руку, повів до виходу. Мені буде приємно познайомити вас, міска Мерон. У Нью-Йорку шість вечора, подумала Лара, ще є час зателефонувати до Говарда, сказати, що приступав до переговорів. Вони дійшли до артистичної вбиральні. Біля дверей юрмилися шанувальники. Макінтош постукав. Так, сер. Крізь вузьку щілину запитала людина в уніформі. Лорд Макінтош, я хотів би побачитися із містером Адлером. Звичайно, сер, проходьте. Впустивши Лару та Брайана, він щільно причинив двері. Чого хочуть ці люди? запитала Лара. В очах служителя блиснуло здивування. Вітати свого кумира, мем, кумира, у зелену вітальню. Прошу, сер. — підказав чоловік в уніформі. — Дякую вам. — П'ять хвилин, — вирішила Лара. — П'ять хвилин. І я пошлюся на справи. Зелена вітальня була сповнена. Оточивши піаніста, що сидів у кріслі, чоловіки і жінки зовсім приховали його з поля зору. На якусь мить вони розступилися. І серце Лари здригнулося. З глибин пам'яті виплив Незрозумілий, хитливий образ, який переслідував її всі ці роки. Давні дівочі мрії раптово матеріалізувалися. Лохінвар. У кріслі сидів високий білявий воїн. Тонкі риси його обличчя говорили про відвагу та неабияку силу волі. Фрак і білосніжний метелик викликали відчуття дежавю, він стоїть біля раковини. Вона стоїть біля раковини, миє посуд. В кухоньку входить молодик, наближається до неї зі спини і шепоче у вухо. Дозвольте, я вам допоможу. Брайан з тривогою глянув на Лару Ви гаразд? Мені так, так, їй не одразу вдалося вдихнути. Підвівшись, Філіп Адлер з усмішкою простягнув руку. І Лара помітила, що усмішка його була тією самою з далекого минулого. «Брайан! Радий бачити! Молодчина! Не полінувався зайти!» «Я не міг пропустити такий випадок. Філе, сьогодні ввечері, ти перевіршив себе. Ну, ну! Познайомся з дамою. Це Лара Камерон!» Лара невідривно дивилася в його очі. З губ зірвалася. «Ви не вірить? Вибачте, мадам!» Щоки її залилися фарбою. «Ні, нічого, я…» Слова не йшли з язика. Навколо чулася. Філіп, ви ніколи не грали краще!» «Рахманіна вперед вами боргу!» «І інші, іще, іще!» Обвішані діамантами жінки тягли його за рукав, ніжно торкалися пальцями шовкових лацканів фрака. Лара перебувала у півсні. Дитяча мрія знайшла плоть та кров. «Ми можемо йти?» – запитав у неї Брайан. «Ні!» – ноги Лари скам'яніли. «Вона повинна залишитися, повинна зав'язати розмову, переконатися, що все це наяву». «Звичайно!» О восьмій ранку Лара посіла своє місце на борту авіалайнера, що виконував рейс «Лондон – Нью-Йорк». Цікаво, чи зведе нас доля ще раз? Думки знову і знову поверталися в артистичну вбиральню. Лара намагалася переконати себе, що це смішно, що не можна жити мріями наївного дитинства. Але нічого не виходило. Дивлячись у порожнечу, вона бачила перед собою обличчя Филиппа Адлера, чула його голос. «Ми маємо зустрітися!» Рано вранці зателефонував Пол Мартін. «Привіт, дівчинко! Я дуже сумував! Як Лондон? Чудово! Чудово!» Але й після розмови з Полом із голови найшов блискучий виконавець третього концерту Рахманінова. Конферен зал повний, міз Камерон. На вас чекають?» «Іду». «Угода з Квінца впала», – сказав Келлер. «Чому? Я думала, що ми все обговорили». «Я теж. Але муніципальна рада відмовилася від плану реконструкції». Лара обвела поглядом людей, що сиділи в залі. Архітекторів, юристів, інженерів, представників рекламних агентств. «Не розумію». Річний дохід середнього мешканця району становить 9 тисяч доларів, а місячна плата за квартиру менша за 200. Ми надаємо кожному нове житло, і за колишніми розцінками їм би радіти, але ні, вони вернуть носи. Не розумію. Власне, проти не вся порада. Там заправляє його голова, якась Едіт Бенсон. Умовся з нею про зустріч. говоритиму я. На розмову з Едіт Бенсон Лара запросила керівника відділу будівництва Біла Уайтмана. «Якщо бути відвертою, – сказала вона після обміну привітаннями, – то ваша відмова стала для нас повною несподіванкою. Камерон Ентерпрайз готова вкласти 100 мільйонів доларів у корінну реконструкцію району, але муніципальна рада відмовляється». Хочете бути відвертою, міс Камерон? перебила її місіс Бенсон. У такому разі зізнайтеся, ви вкладаєте гроші не заради того, щоб допомогти людям. Допомогти людям вам потрібний прибуток. Зрозуміло, ми маємо щось зробити. Однак, єдиний спосіб зробити це полягає в тому, щоб допомогти людям. «Житлові умови в районі покращаться і…» «Не можу з вами погодитися, вибачте. Нині район є тихим, зеленим куточком. Допустивши вас туди, ми отримаємо хаос, купу машин, перевантажені вулиці, забруднення довкілля. Ні, це нам ні до чого». «Нам також», – не здавалася Лара. «Компанія зовсім не збирається зводити монстрів, які монстрів…» Я маю на увазі армійські казарми. Проєкт не передбачає підвищення рівня шуму, нестачі сонячного світла, викидів в атмосферу. Люди, як і раніше, почуватимуться у звичному світлі, світі. Показуха – не наш стиль. Проєкт розробляв Стентон Філдінг, провідний архітектор країни. Ландшафтні роботи доручені Ендрі Бартону, дизайнеру Вашингтона. Едіт Бенсон розвела руками. «Мені щиро шкода витрачених вами зусиль. Боюся більше говорити нема про що». Вона підвелася за столу. «Не можу, не маю права втратити цей проєкт», – звідчаєм думала Лара. «Невже вона не бачить, що мешканцям проект несе лише благо?» «Ось так. Хочеш для людей щось зробити, а тобі кажуть, не можна». Раптом її осяяло. «Одну хвилину. Якщо не помиляюся, решта членів Ради готова укласти угоду. Усі, крім вас». «Так», – Лара глибоко вдихнула. «І все-таки нам є про що говорити». Вона трохи запнулася. Щоправда, тема буде достатньо особистою. «Ви вважаєте, мене не хвилює стан довкілля, те, як позначиться реконструкція на відчуттях людей». Можу поділитися секретом, тільки нехай він не вийде із цих сін. У мене росте десятирічна дочка, яку я дуже люблю. Сподіваюся, разом зі своїм батьком вона переїде до нової затишної квартири. Надійшовши до дверей, місіс Бенсон зупинилася. Я, я не знала, що маєте дочку, про неї ніхто не знає. Чи бачите, я ніколи не була заміжня? Офіційним опікуном дівчинки є її батько. Ось чому я просила вас про конфіденційність. Якщо про це пронюхають газетяри, ви розумієте. Розумію. Запевняю вас, ні за які гроші я не погоджуся зробити щось, що могло б шкодити доньці. А проєкт принесе радість не тільки їй, а й тисячам інших таких, як вона. Настала тиша. Мовчання явно затягувалося. «Повинна сказати, – сказала Едіт Бенсон, – що тепер ситуація постає зовсім інакше, міська Мерон. Ви дасте мені час подумати?» «Безперечно. Рада це чути. Живи моя дочка там, якби я мала її, – подумала Лара. Я була б спокійна». Через три тижні міська комісія з планування затвердила проєкт. «Відмінно», – кинула Лара. «Головне зараз – це залучити до нього Філдінга та Бартона. Говард Келлер довго не міг прийти до тями. Мені все розповіли. Ти зуміла загнати її в куток. Але про яку доньку йшлося? Інтереси справи, мій хлопчику. Не залишалося нічого іншого. Варто їм дізнатися правду, – зауважив Біл Уайтман – і ми поплатимося. У січні було завершено всі будівельні роботи на 63-й вулиці. Члени приймальної комісії оглянули кожен із 45 поверхів житлової вежі. Двоповерховий пентхаус на даху Лара залишила за собою. 13 просторих кімнат та тераса розміром із футбольне поле. Для облаштування нової оселі вона найняла модного декоратора – Привітати із новосілям прийшли близько сотні гостей. «У хаті не вистачає лише одного – чоловіка», – угідливо процедила чиясь супутниця. Лара згадала про Філіпа Адлера, чим цікаво він зараз зайнятий. Вона вже близько години запекло сперечалася з Говардом Келлером, коли до кабінету зайшов Уайтман. «Вітаю, бос! Чи знайдете вільну хвилину?» Лара встала з крісла. «Перервемося, Говард. У тебе проблеми біли. З моєю найдорожчою половиною». «Питання подружньої невірності – не моя сфера. Що ви? Тут зовсім інше. Вона, бачите, вважає за необхідне відпочити. Десь у Парижі кілька тижнів. І обов'язково зі мною». Лара невдоволено насупилась. «У Парижі? Але ж роботи багато». Знаю, але в мене є кілька невикористаних відгулів, а потім ми з Ліліан так рідко виїжджаємо разом. Сьогодні вранці вона заявила: Біл, якби ти отримав підвищення і новий оклад, то проводив би зі мною значно більше часу. Очі Лари блиснули. Підвищення можеш чекати лише за рік. Уайтман знизав плечима. Кому відомо, що станеться за рік? а раптом знову не залагодиться з Квінсом. Раптом до літньої леді Едіт Бенсон дійдуть якісь чутки. Чи це виключено? Лара незалежно випросталась. Я тебе зрозуміла. Біл ступив до дверей. Подумайте над моїми словами, бос. Я готовий будь-якої хвилини продовжити розмову. Вона змусила себе посміхнутися. Ну, звичайно. Уайтман вийшов. Господи! сказав Говард Келлер. «Що це було?» «Шантаж!» Наступного дня Лара та Пол Мартін обідали у клубі «21». «Пол, хочу з тобою порадитися. Виник один нюанс. І вона переказала свій діалог з Білом Уайтманом. «Думаєш, він справді може піти до цієї старої відьми? спитав Мартін. «Не знаю». Якщо піде, на мене чекають великі неприємності в комісії з планування. На твоєму місці я не турбувався б. Схоже, у Айтман просто блефує. Лара зітхнула. Сподіваюся. Може, махнемо в Ріно? Вибач, не вийде. Я ж не прошу тебе тікати туди. Купиш казино або готель. Вона поклала виделку. Ти це всерйоз? Друзі повідомили, що один із гостєвих будинків в притамтешньому казино ось-ось стратить лицензію. Зрозумій, Ріно – золота жила. Щойно готель виставлять на продаж, туди рвануть тисячі ділків. За ідею, має відбутися аукціон. Але мій клієнт обіцяв допомогти. Лара завагалася. Не знаю, не знаю, я оплутана зобов'язаннями. Говард каже, банки не нададуть мені позики доти, доки я не виплачу всі борги. Тобі нема чого йти до банку. А де тоді? Ти забула про сміття. На Уолл-стріт ці фігові листки пропонує майже кожна контора. Викладаєш 5% вартості товару, що тобі сподобався. 65% покриє сміттям контора, а 30% що бракує – Дасть будь-який іноземний банк, який зайнятий у гральному бізнесі. До твоїх послуг – швейцарська, німецька чи японська. Там їх принаймні дюжина. У ній почав прокидатися інтерес. Звучить дуже привабливо. Ти справді можеш купити для мене готель? Пол посміхнувся. Нехай це буде тобі подарунком до Різдва. Ти диво. Скажи, чому ти такий добрий? «Не розумію», – підколов її Мартін. Відповідь була проста. Для Пола Лара означала абсолютно все. Без неї життя втрачало свою гостроту. «Альтер-его», – казав він собі. «Ти – моє друге я». У кабінеті на неї чекав Говард Келлер. «Де ти була? На дві години призначено нараду. Розкажи мені про сміття, Говард, адже ми ніколи ще не мали справи з цими акціями, так? За яким взагалі принципом котируються ціні папери? Ну, верхній рядок займає індекс із трьох літер А. Це компанії типу АТ та Т. Потім йдуть АААВАА на самому низу 2Б. Вони і є сміття. Солідна акція приносить власнику 9% річних, сміття – 14, але ступінь ризику непорівняний. «Чим викликане твоє питання?» – Лара пояснила. «Казино?» – перепитав Келлер. «Казино, Лара? За цим стоїть Пол Мартін. Хіба ні?» «Ні. За цим я стою. Ти отримав відповідь на нашу пропозицію по району Беттері Парку?» «Отримав». Він тебе роз... Вона тобі розчарує. Але ж оголошено торги. До певної міри. Досить ходити кругами. Ділянка належить Елеонор Ройс. У дові. У боротьбу за нього вступили всі, хоч трохи поважаючи себе, девелопери. І хтось із них запропонував більшу, ніж ми, суму. Бачиш, вдова начхати хотіла на грошики. Вони в неї і так є. Чого ж вона хоче? Увічнити пам'ять про покійного чоловіка. Вважає його великим лікарем, кимось, якимось, Альбертом Швейцером. Хоче, щоб ім'я чоловіка прогриміло на весь світ і жахається при згадці про будь-яку комерцію. Я чув, що Сів Мерченсон уже намагався намацати до неї підхід. Хвилини дві Лара мовчала. У тебе є свій лікар, Говард? Що? Звісно. Ім'я? Сеймор Беннет, головний хірург госпіталю Міттаун. Вранці наступного дня до оглядової доктора Сеймора Беннета увійшов Террі Хілл, особистий юрист Лари. За словами секретарки, у вас де мене термінова справа, ніяк не пов'язана з медициною, місце Рехілл. Слухаю. Загалом... Деяке відношення до медицини воно все ж таки має, професоре. Я представляю інтереси інвестиційної групи, яка збирається заснувати благодійну клініку. Ми хочемо допомогти тим, хто не в змозі оплатити власне лікування. Дуже благородна ідея. Що потрібно від мене? Террі почав пояснювати. Минуло трохи більше доби. Судячи, сидячи у вітальні удови великої людини, доктор Беннет тихо брятнув срібною ложечкою обчаяне блюдце. І ці безкорисливі ентузіасти своєї справи попросили мене вступити в контакт із вами, місіс Ройс. Вони готові побудувати сучасну клініку, щоб назвати її ім'ям вашого покійного чоловіка. Клініка стане його святилищем. Зморшкувати обличчя жінки похилого віку розпливлося в омиротвореній посмішці. Це правда. Душрятівна бесіда тривала близько години. Проводячи гостя до дверей, удова сказала «Джор захопився містере Беннет. Передайте вашим друзям, я згодна». За півроку на ділянці вже височили баштові крани. Коли будівництво закінчили, на місці похмурого, майже потворного кварталу, стали оброблені мармуровою плиткою корпуси кондомініумів, прийнявши перших покупців торговий центр, відчинив свої двері притулок, мус, новий театр. На задвірках цієї пишноти, далеко від Неонового, близько реклами, стояв скромний одноповерховий будиночок, табличка біля дверей сповіщала. Медична клініка імені Джорджа Ройса.